Una vegada més ens arriba a la nostra sintonia al eh, disc, aquest espai en el qual els artistes ens parlen de les cançons que ens porten, siguin compositors, siguin cantants, siguin grups, etc, etc. Com sabeu, amb les darreres ocasions hem triat eh, també que ens acompanyés una noia esplèndida, una vocalista, que ens en pot portar les seves cançons. De fet, en la darrera havíem escoltat com si no fossis ningú. I avui el que farem és escoltar una altra de les peces que ens porta aquesta preciosa cantant que es diu Jessamí Boada, cantant nascuda a Mataró, 13 d'agost de 1989. Preciosa és la seva música, preciosa és la seva veu i preciosa és el seu disc On Començo Jo, editat per del Segell Microscopi al 2020. Dins d'aquest àlbum hi podem trobar una cançó que ens porta el nom d'It Tu que no m'abraces, escoltem, que ens ha de dir la Jessamibuada ja d'aquesta cançó. I tu que no m'abraces és un tema doncs, que explica una ruptura, no? una separació d'aquelles dures en, en què et sents molt culpable, en què creus que les coses no han anat no han anat del tot bé no? i l'altra persona no és capaç ni de mirar-te ni d'abraçar-te perquè està molt dolguda. No? Llavors hi ha com molta foscor per les dues bandes i... I a la vegada li hem volgut donar com, com una part més, més animada no? amb la producció, amb el beat. Uh, era un tema que en un inici era super dramàtic i, i l'hem pujat una miqueta d'ànims per, per no deprimir-nos tant. No? Uh, però crec que li, li encaixa molt bé aquest bit aquest i aquesta, aquesta onda així amb el cintes, més moderna i més ballable. Quan no et queda res per dir i tot i així et crema el pit Quan la culpa no et deixa dormir passes les hores I tu que no m'abrazas Des del de Maresme, des de Mataró concretament, Jessamí Boada, escolteu, va publicar un disc, al primer, White Flowers, el d'en 2018, i després, On començo jo, el disc del qual extraiem aquesta cançó, I tu que no m'abraces, també, com integrant d'altres formacions amb el Wombs Collective i les col·laboracions fetes amb David, amb Maurici, amb Clara Gorrià, i d'altres. És la Jessamí Boada, ha acompanyat al disc, amb aquesta cançó, en el dia d'avui, anomenada I tu... Que no me abrazas, tornaremos bien aviat.